Vëllai dhe paqja qoftë mbi profetin Muhammed dhe mbi familjen e tij, shokët e tij dhe ata që e ndjekën me mirësi deri në ditën e gjykimit. O Zot, së pari ju falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Losim Zot në mënduar që lavdëta dhe bekimet të jenë bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjes së tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në fund të kësaj bote. Shikues të nderuar, më lejoni që në fillim të këtij misioni t'ju përshëndes me përshëndetin e ngrëhët islame. Es-salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nuk e dëshiruar që në këtë emision të kalojmë qaste të këndshme dhe gjithashtu të përfitojmë nga mësimët e Zotit e Madnuar, lusë Allah në Madnuar që të në jepë sukses në këdrejtim dhe të në mundësën që të dëgjojmë dhe të mësojmë atë që është me mire për neve dhe të praktikojmë ashtu si kur që është mësë mire. Dukurit negative janë të shumë të që përhapën në shoqëri dhe ato pavarësisht se cila për tjyre është e dëmshme për shoqërin, por disa janë më të dëmshme e disa janë më pak të dëmshme. Një nga dukurit negative që jo vetëm këtë ko janë përhapë, por gjithë mund kanë qenë të përhapëra, dhe gjithë mund duhet luftuar, sart, të luftuar sartë të përhapën, jenë bestytnit. Bestytnit jenë të shumë të, jenë të lojlojshme. Ma di mund të thimë jenë të panumër ta. Nga të kuptim se, sa so ka njerëz, gati ka dhe bestytni. Dikush mund të pyte të ca thua val, qka është kjo bestytnije? Qka është kjo që zakonisht përmendën konteksin negativ. Shikos në ruar, Allahu i madhnuar, është ajtë cilë e ka kryuar njëri unë. Dhe këtë njëri e ka pajisur me arsuje dhe me logikë të shëndosh. Por, këtë arsuje dhe këtë logikë të shëndosh, Allahu azo gjellë e ka ndriquar me shpalje. Që logika dhe arsuje të mund të shojnë rrugën ka duhet shkuar. Pikrishë si kurse është qëra sikurse që ndiron puna me syrën dhe me veshin. Syre është një organ që përmes të shiويم, por e duhet të ketë dritë për të parë. Sa ka njerëz që janë të verbër, apo por sy kanë, do ku mungen syrë. Por shkaku i verbërisë është se u mungon drita syrit. Sa ka njerëz që janë të shordër, nuk dëgjojnë, por ta vesh kanë, pse nuk dëgjojnë? Problemi është se drita e dëgjimit u mungan. Andaj edhe njerëzit, mund të kënë arsujë, mund të kënë logik, mund të kënë të shëndosh mentalisht, por në qovë se nuk janë të ndriquvar me dritën e shpaljes, me dritën e uzimit të Allahot, atëherë, shpesh herë, kërësujë dhe kërë logik mund të keqëpërdorët, mund që mështë i shërben njeriut përqillimin që ja dhe Zotë i manuar. Andaj, njeriut i kupton gjërat me logikën dhe arsyën që zotja dha, dhe me dritën e shpalës, e cë për para. Një atë që është e mirë nga e që është e kjeqë. Me dritën e shpalës, a i dalën atë që është e vërtet nga e që është e për vërtet, e dalën të kotën nga e vërteta, dhe të kundërëtën, për mes logikës dhe arsyës, e cila është endriquuar, me shpallin e Allah të mëdruar. Por ka shpesher situata dhe ka raset të shumëta kur njerëzit fat ketësisht nuk e përdur në rësujen dhe nuk janë të ndriquar me dritin e shpalljes atere me qfar u dheqen atere me qfar tentuin të ndriquen me bestytni të shumëta tradita, zakone, adete, të lojlëshmet për apër shëqëri, ato i morim për bazë. Pa i verifikuar një herëse, a thua val, logika mund të pranë një vëpërmë të tilë? A thua val, shpalli e zotit e legjitiman një vëpërmë të tilë? A ta shveshën nga këto dy begati të mëdha që zotit gje leuale e begatëjme të njeriun, dhe si pasoj e shveshën nga këto begati, shpeshë herë ata bi në bestytni. Andaj mund të thime se bestytnia është një gjendje edhe përsa e është tërsi veprimesh, pa dyshim, po në raport me njeriut është një gjendje ku njeriut e hum mundësin për të përdorur logjiken dhe arsyn e ti në raport me shpaljen dhe bje viktime zakoneve dhe adeteve të përhapura në shësheri. E që janë të shumë ta. Përndaj, sot shumë njërë të sotet fatketësisht, mund tjenë do shta intelektualisht të ngritur, mund tjenë shkolluar, mund tjenë madje me ti tëj, por i gjenë nga njërë fatketësisht, besojnë të zë gjera që nuk mund besojnë të njëri ju i arsyshëm, njëri ju le gjekëshëm, nuk mund besojnë njëri ju që ka një trohë mendin, në kokën e ti. Për ndaj, një duhet që të gjitha veprime tona, që i kemi, në rast e ndryshme, e fatë këtësisht, këto besytni, këto besytni, nuk janë të përkufizuara me gjendje të saktuar. Për shambull, të themi se besytni të janë të përha, por a vetëm kërë njëri ju është në vështirësi. Jo, edhe kërë është në gëzim, gjenjë besytni në darsma, gjatë lindjes, gjatë punësimit, gjatë futjes në shtëpej, Gjatë, gjatë përfitimin nga begatit shumë ta gjemë se njerësit i shoqërojnë këto begati apo e manifestojnë gzimin e tynë me arritën e këtër e begative për mes shumë bestrutinje fatketsisht. Dhe gjithashtu të këtë bestrutinje janë prezente edhe në rastet të vështërstive dhe sprove. Sa ka bestrutinit në lidra me vdekjen, me të vdekurin, ma dhje me smundjen, ma dhje me fatketsit e lojlojshme, që njerëzit mund të sprovuan më tunit në kësoj botë, në shumë se njerëzit porositin veprime caktuara, fjallë caktuara, duhet të ndërmirën për shemë dhë, dhë, dhë, dhë, dhë pun caktuara, veprime caktuara, për ta evituar këtë sprov, për ta, për ta zbehur këtë sprov që në ka goditur dhe këtë fatkeci, e që fatkeci është të gjitha këtu udzime nuk kanë të bëjnë asë më arsynë, asë më shpallinë, por kanë të bëjnë me besytnitë dhe islami e luftan shumë besut njën. Mohamedi sallallahu a.sallam që nga dite e parë që erdhe, dhe që nga dite e parë kër e shpalosi misionin para poplët ti dhe para botës mbarë, filloj që këta njerëzë të iftoj që të jekë ndonë nga besut njën. Nga se besut njën është sinonim i njëranësës, besut njën është sinonim i i paditurisë, për endajë Cili ishte ajeti i parë që i zbiti Muhammedi sallallahu alaihi sallam? Ishte ikra. Bismi Rabbi ke ledhi khaliq. Zoti i tha, ledza, ledza, nga se ti krije se vetme që Allahu Gjellewala ka privilegjuar dhe ka begatuar me mundësin e ledzimit dhe mësimit dhe sudimit. Antaj mos, mos e privo vetën tëndë nga ledzimit dhe nga mësimit. Ledza por si të lezaj, qëfar të lezaj, si të kuptoj atë që lezaj, bismi rabbi ke ledhi khalek. Lezaj në emër të ati zoti dhe me emër në ati zoti që të ka kriuar, nga se aje din mësë miri qëfar të duhet, aje din mësë miri se si ti mund të kuptoj qërat let, aje din si me të ndihmu me e dalu të kotën nga e vërteta, të drejten nga e padrejta, aje, nga se aje të ka kriuar që ka së bukërë këtë bëjtë një lidhje, ikëra, ledza, njëri u me qëfar ledzan, a njëri që nuk ka mendje, nuk ka arsye, nuk ka logik, a mund të ledzan? Nuk mund të ledzan. Andaj o njëri, ty që zotit të dha mendjen, ty që zotit të dha arsye, ledza, për mos u pavarëso me këtë arsye, këse nuk mund është, nuk ke mundësi të është i pavarur në përdimin e arsye dhe logikës, por në dihmoja këtë ars Ndriqaj e këtë logik, bismi rabike, në ledhi khalëk, me amë në Zotit, me amë në Allahut, ndriqaj me amë në Zotit, me mësimet hynora, që Zotit Gjellewala po i ashpal këti të dërguari. A dhe që nga ditë e par, i dërguari sa oselën nuk pranaj që burimi informacionit të jenë zakonet, adetet, thashe thëmet, fjallët e njerëzve, por të jetë dituria, të jetë shpalja, të jetë shkenca, të jetë arsua dhe logika A ndaj zakone është. Zakone është. Madje gjithmonë besytnit janë kundërshtim edhe me parimet fetare, edhe me udhëzimet hyjnore, por edhe me zbulimet shkencore dhe me shkencën. Asnjë besytni nuk mundet që tim bie tën. As verifikimi fetar, e as verifikimi shkencor. Nuk mund tim bie tën. Ka se më automatizme rënohat. Nuk ka, nuk ka nuk ka kriterë fetar që mund të verifikaj apo që mund të legjitimaj dhe një besut një. Ma dje, edhe nëndjetër, asë në djetër, asnë një, një kriterë shkencër, asë një limi shkencërë, nuk mund e që ta parën një besut një. Qenë të shumë ta. Prandaj, për shambu, njerëzit thonë se natën e marte nuk bënd të qëndisit apo të qepet, apo apo të bëdë dhe më në cektuar. Nuk bën me prithë, dhejtë natën. Fetërësht e egzistën, këtë dikun, absolutisht nuk ka. Feja nuk e pranën një vëprim të tjilë. Natëa dhe dita e në të njëjta në këtë dretim. Pse dita e në natën nuk bënë? Mirë, në qofë se këtë vëprim e marim dhe e analizujem shkencëtaresht, a ka dëme shëndetësore, për shumë medicinët e këtë zbuluar, se kosh i prejnë, thajtë natën, smurët, nësë ditën, shëndoshtët. A ka kësi veprime? Nuk ka më nësi. Nuk ka në një efekt shëndecor, negativ. Mos ka në efekt tjetër, për shumë, që e, mund të silë problemet që aktuar njët një njëzërë. Nuk ka. Kështu e në gjitha besut njëtë. Kështu e në gjitha besut njëtë. Pra ndaj, shikuj në ruar, e, sa njerëz i tash me lehtësi gëlltitin besimin e tillë. Dhe pse afatkeçisht të, të njëjtit sikur që si përmenda më me herët mund të jenë shkolluar, mund të jenë të avancuar intelektualisht, mund të jenë njerëz që ndoshta nuk kanë tituj shkencor, por megjithatë janë njerëz të pjekur, ja njerëz të mendhur, njerëz që kuptojnë gjëra. Etj nuk kanë pasë mësini t'i shpëtojnë këture besutnive. E mësë te përme fatë kësishë të besutni, përhapën në mesin e gjinisë fëmërorët e gratë. Sa so, ka gjëra që kur vdes dikosh duhet bët kja, duhet bët aja, ta bëjmë këtë, ta bëjmë atë, jo se o mirë këtë, subhalën nga njëre, besutnit tida nuk elojnë në rahatë famine e të vdikurit asë ta, asë Ta shpreh mrzinë si duhet për këtë dekadë. Do ku prekupuar me gjithë ato bestytni që vërshojnë ditën e tyre se çfarë duhet të bëjnë. Një grua vjen thotë duhet nga kjone, të kthyen nga kjo anë, se ato duhet të bër kët. Aja thotë duhet të bër kët e kështu marrën veprime që nisi musliman duhet të largohemi prej tyre. Andaj nuk duhet që të las për një bestytni të caktuar ose ose ti numroj ato, ka së to janë të shumë të shkundruar. Nuk kemë mundsi gjithsa ti numroj të, të shumëta. Fa të kezishtë, mundët që një një familje 5 antarëshe, apo të kemi bestytni, në më rikështë shumë. Një familje 5 antarëshe, mundët që në te të, të, të, të qarkullojnë mi 50 bestytni. Në të tatë, 10 bestytni për kok banori. Për në sa bestytni në këtë. Sa so, legenda, sa so pralla, dhe fatë këtësështë, shumica për e tyre i atribohen islamit. Dhe kërë njëri pas taj cili, normalisht, nuk ka dhije për islamit, por logikisht i studion këtë gjera. Ta që është feja o që kja? Andaj, bestytnit e rëndoj njëtën. Bestytnit e privoj njëriju nga përfitimi, nga shpalja. Bestytnit e prishin imajnë e fez. Bestytnit lërguj nga Allahu Azogjel. Sikursa, ka thënë pegamberi sërë Allahu a.s. Mën allëka të mimëten, fëla e temë më Allahu lehë, kush lidh një hajmalijë, hajmalijëja është pa dëshim, një, një, një, një, një bërim i zëmt i besët njëve, kush lidh hajmalijë, par t'ju plëcuar në ndëshirë, zotë i mosja plëcuar këtë dëshirë, kush të thaë Muhammedi sërë Allahu a.s. Kështu lotë për këtë kategori njerëzështë të cilët, me një leckë të lidhur në qafë, dëshirojnë të shrojnë ismuri uh, të ismurit tjyre, nuk banë. Nuk shkanë kështu. Dëshirojnë që të ruhët baktia tjyre nga mësyshe. Nuk e lidhur në qafë të lopës hajmali. Ola kjo është e të mërshme. Kam në gjuar se njëri... Uh, që kështë problem me kultivimin e lakrave dhe për çdo kuk lakre ka shkuaj Himali, ç't bëhen më të mira. Çfarë logjike që çfarë arsyes që çfarë fejosh kjo? Në kur ishte zgjuar mëngjes, Mini kishte kafshuar të gjitha lakrat që ti kishte bërë të papurdhura, si kishte kryer punën Himalia si duhet. Ato duhet kanë komendimenta kan, kan të caktuara që pengojnë afrimin e mive ose ose insektëve të tira ose ose ose, ose Kua e di të tjere që, që, që, që i keqpardurin dhe i prishin këtu, këtu, këtu, këtu të mira bujtësore. Por ju hajmalia. Nuk lidhët hajmalia për qafet laknes. E asë për qafet uh, delis, asë dhis, asë ljopes, asë shumërrat. Gjera që me dë vërtit. Thot një shemblë arabë kështu shiku në ruar. Një shemblë arabë shëtët. Thot, shërru lë beli e ti ma tu të hejko. Thot, beleja me e keqe, fatkecia me e keqe, adinë së lashtë. La Ajo që ti e di se është e keqe po të bën me qesh. Kjo është fatkeqësia më e madhe. Ti e di se është kaq e shëmtuar, megjithatë nuk mund të përmban nga të qeshurit. A dhe fatkeqësisht, a nuk ka turp në familjen e muslimanëve të çarkullojmë besninë e të tilla? Fashë thëmë. Kur do ti kthemi fyes Allahu azxhalta kuptojmë drejt? Ta kuptojmë si duat? Prandaj pa shkak të përhapës sigurances mos njuhës e fesë. Ma dje, edhe njuhës si përfacurët e fesë. Njerëzit trokasi në shpesher në dyërte kujtë. Faltorëve, magjistarëve, matrapazëve të, të ndryshëm. Besutnje me modhe, absurditeti me i modhe, është që njeriu ti beso një faltori. Se ajkin se po i të regon për të ardhmen. Edhe këtë për mes shka, përmes një filgjoni përmes një plumbit të shkrirë kështu më rad. Të rikujt, të rikujt do të lejojmë që dikush të na e dhunën arsyeën dhe logjikën dinin këtë mos, të rikujt. Duke e pas shpallin, duke e pas uzimin, duke e pas dritën. Duke e pas uzimin që më të erë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për çdo gjë që kemi muslim, elhamdullilah. Islam më ka msuar që të ndryquemi me shpalle, dhe të ndihmoemi me shkendës, që të ecin për para, nëse islami nuk është besutni. Të këfete tira, fa të këtësirë, qarkullojnë shumë besutni. Dhe ato, legjitimohen, nëse nuk kanë alternativë, e kuptushma, nuk kanë mësim, do është ta, plëcuës, nuk kanë mësim të durë, por neve nuk në duen. Mohamedi sallallahu a të në kamësuar për gjithdo gjë, La thërrachi që ka mësuar e ka shpjegimin e vet, e ka e ka arsyeun e vet, e ka udhëzimin e vet, e ka ndikimin e vet, e ka dobinë e vet, gjithsa. Prandaj nëse dikun duhet të çarkullojn dhe mbietojë në besudit, atë teknesi musliman duhet të jetë kjo më së pafti e mundshme. Asa ne jemi ummete, ne jemi komuniteti që fjetin ndërtohet me fjalën lezo. Mos studio. Mos le të manipulosh. Mos le atë të, të dezinformosh, të keq informohesh. Mëse nëse duat. Kështu Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem, Arabët kanë një popull ku ku me të vërtetë mbjetonin mbjetonin në bretnore besutnit, çka po them. Për mrekullim mbjetonin besutnit, nga se tër jetë një kështën bestytni, nga kjo jetë, nga kjo, nga kjo bërlak bestytni sh, i bërti Muhammedi sër Allah, e qëri më shekon dhe uar, me të vërtet, në një shqoqërit të ngritur, në një shqoqërit të pasër, në një shqoqërit të arsyshme, ku nuk kështën vend më bestytnit. Diri ku kështë arrit bestytnijat e karabat e hershëm? Diri në atë masë, sa që e vërëstin në vajzën përse gjalli, nga si shte prapur të ka rabët se vajzën është turpi shtëpis, asë nuk të ndihman në luft kundër armikut, e asë nuk të garanton dhejrë në shtëpis. Munde që në esër të turpran në moralin e saj, të kush në moralin e saj, e zidhje vërëse përse gjalli. Kështu bënin? Nërësa i rëdi shtami dhe i tha, i tha rabët dhe i tha tërbutës, وإذا المأودة سئلت بأي ذنب انقتلت ذاك ورروسура vajza e vorrosur për se gjallë të pyetet da pyet neve me çfarë mkati për çfarë krimi më keni vorrosur pse a nuk pata edhe një drejtë tjetaj sikurse do t'i pyesin shumë gra dhe shumë burra baballarë Shumë prindër, fëmijet e abortuar, fëmijet e vrarë, fatkecësht, dhe të pytën, po, po, dhe të pytën këta prind, që sot po i vrajnë, po i mbysin, për ashtu jetë banale, të ulta, dhe të pytën dhe në gjykimit, pse me këni vra? Pse? Këse kjo është, kjo është meri shëqërisë, Andaj shikoni rruar. Ne dua që të ndriquohemi me dritën e shariatit, me dritën dhe uzimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, etjë më ke dritë të ecim përpara, të flokim beshtitninë, të flokim gjërat e paqëna. Mjaft më frik për diçka që skoneu më friksu. Ka se fatkeqësisht edhe fëmia po rriten kët frik, tut të, të piksoj, tut të piasë, tut të piasoj. S'ka më tro guximi për kurrë që më tu tut për gjithçka fet. Ndaj, të jetojmë jetën e lirë. Të jetojmë jetën e këndshme si është të lirë nga besytnit. Të shumë ta që kontroloni vëprimet e juaj në shtëpijet e juaj dhe shikoni, gjdo besytni që e gjeni, lërgone, flakeni, digjeni, jetën i të lirë. Pa, pa hajmalia, pa, pa potkoj të kuajve në shtëpija po në makina se ju së dhe në fatë, Apo, pas sytë kaltërt, haja ha është syri i shëmtimit, nuk ka syri i shpëtimit, që vendosin gjyrë në kaltërt, apo syrë në kaltërt e vendosin në qafat e fmive, apo në shtëpijat e tyre, apo në dyqane, se kinë se syri i kaltërt i mbron nga, në syrë që për nga keqe. Kërë besytnikës, ka basë fëtarisht asë konë, asë logikisht, asë kënstarisht, asë nasë një aspekt nuk mund vërtetohet. Nërgonin këtë nga vetit e juaj. Kështë të, Allah është e pak uptim. është e pak uptim. Pëse në gjyre e kaltët me të mbrojtë? Pëse e kuqe ju? Kështë e ka vratu këtë? Pëse në këpanë me kënë e bardhë? E, bardh? e zezë? Pëse? Pëse bash e kaltët? Kështë e shpiku këtë kaltëtët? Pëse potkoni kalit i kalit, të jetë simbol i lëmëturisë? kët simbol i i i i i i i i mbarcis kët simbol i i i i për acide pse pse patkoni kët simbol i ruajtjes nga fat kët pse kush si e pruni kët njëra njërin pat pyet ho xha kam mundsi patkoni ëh një ruajt e, e, e kam ndos ëh në në balinën e, e, e makinës i përparan, këra ka vendusë. Dhe shpeson dhe se kërruan nga fatkecit, nga aksidentit, deshti ndryshme. Tha shavla, kalli 4 i 4 rëzohet, ti me një përdo më rrujt, se pa mund shme... Kalli 4 i 4 në do në më rëzohet, më rëshitëme, pëse se rruin kallin? Nuk është qështja me potkaj, nuk është qështja që me, me... me... me... me... me... shiten, shanë shits, qëtë... Uh, Shqic ambulant mobil në për rrug. Apo, shesim e të madhe. Qoftë fun për të konit, qoftë sytë kaltërt, në formatë ndryshme. Nërko një këto. Këto e më besët një këto, këto nuk s'ka kur fërbazë për të gjëra. Ka se vallë me këtë ja, janë zimë vetë i tjetën. Ajë thujë kështot, kyë thujë kështot, një aftë të gjethlit heshtin, askusht mos të fletë më, se qëfar duhet njërë të bëjnë. Një zët duhet dë gjuar vetëm, atë që Zotë i Gjëlle Hoala ja ka shpal Muhammedin s.a.s. Ta në gjëjmë Allahun, ta në gjëjmë Muhammedin s.a.s. se qëfar duhet të bëjnë, kër gëzohemi, kër mërzitemi, kër spravohemi, kër, kër, kër, për shumë gjërë të këtuar. Në të adim, shrikojnë ruar, se në qovë të se, Arrim, të njojim odhëzimin e fez, dritën e shëriatit, odhëzimin hynor, që me Muhamedi, sallem, të erë Muhammedi sërallahu a.s. Ta dim se aty është e mira, aty është dobija, aty është arsyja, aty është logjika. Dhe në qoftë të se, nga njerë logjika ju nuk mund të kupton bashkë pëse që këfetarisht, le tjetë ku është i vetëm për të te kalu këtë krizë, se ashtë e vërtet që fetarisht është kështu. Kaqë. Në qovë se ashtë, atëherë a thuj, une për më me nuk pa e kuptaj, për e kuptaj më avon. Në qovë se përshemë në sahër ne nuk i kuptojmë formullet e caktuara të matematikës apo të fizikës, i refuzojmë. Qëfarë do të mbedin nga matematika dhe fizika? Në qovë se përshemë, Asëgjë! Nga njerë mund të thua që jo, nuk për kuptan mirë, ta spegoj, edhe njerë a për kuptan jo, mirë, ma vonë e kuptan, e kuptan ma vonë. Andaj, nuk duhet që ti anullojmë regullat fëtare, pëse ne përmene si kemi kuptuar drejtë. Ndoshta nuk i kemi ndëgjuar si duhet, ndoshta dikush nuk ne ka speguar si duhet. E rëndësishma është që vetëm dëvërtetohemi se a është kja, a është kjo zimë, A është kjë mësim, a është kjo porosi e vërtetuar fëtarisht. A ka thonë Allahu dhe a ka thonë pejgamberi së sëllët. Që fëse është, a të rëme siguri. A të rëme siguri se do tjetë në përputhjet të plot me arsyën dhe logikën e shëndosh. Nga se ajtë që e ka kryuar arsyën dhe logikën, është Allahu i manuar dhe ajë që e ka zbritur Kur'anën dhe e ka dërguar Muhammedin sallallahu a sallam është Allahu, e nuk ka mëzit tjetë konfrontime dhe konflikte, por duhet gjithur metodin e përputjes dhe përshtatjes, ose, pa kohë, dirë sot të kuptojnë pak së nështë ta mund tjetë mësim i rënd për neve, por me gjithatë, da mëzda, do gjinden rukët e përputjes dhe përshtatjes. Nuk është e mundshme tjetë nëryshë, ka se Allahu Gjallahu Ala i ka zbritur këtë Kur'an dhe nuk mund të gjindën te asë kunderthënje, asë kunderstime, asë asë gjë tjetër përvecë pa i të ushëmëri, odhëzim të drejtë, mësimet mirë dhe porosit do bëshme për njërzimin, pa mërësit kohës dhe vendit. Përde në në kërkojnë nga gjitho kohësh pëjnjeve, se të gjitha ato që i dinësi janë fetare ti verifikojmë dhe të legjitimojmë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shikoi ndruar e dinte se njerëzit përdorin mjete të ndryshme për shërim. Dot fjala ishte për mjekësi alternative, ato popullore, me dorsta lutje të caktuara, me fërkim të caktuar, me prekje të caktuara kështu më thafni mësini të gjitha ato metodat që ju i përdini për shërim. Mësini këto tu para më. Në një ritë tonë, unë e arsudaj këtu bëta në bankë, kës, kë besytnit. Ja, njër. thotë unë baj këtu, e kanë dekat atin rregullën. Apo që ti legitëmoj më vrimetona. Ti filtroj mirë nga besytnit. Që tetoj mirë të pastër, të kulluar, larg atyre besunitëve që thash e shëmtuin e tonë, na futin në konflikt dhe mos pajtim, edhe me logjikën, edhe me fein, edhe me veten, edhe me njëri-tjetrin e që sikur që se i kente shumë të. I përmanë në një sape të një, sikur që se është plumbi, apo syri i kaltët, apo potkoni, apo the, prejra thërje natën, apo, apo, apo, kur të këndon do një plumb egr të kë balkonin do kujt për neve të menjere të friksojme se karmi jak nuk dekën, dikush ka me dekës, dikush ka me shkupi, këtu ujt, e kështë më rrëdhë, këtu e më besë çë duhet ta lirojm veten ton, dhe t'i japm jetës soni një kuptim tjetër. Ne jeni në fesë Allahu xhallehu ala që është në përputhje me logjikën dhe arsyenë shëndosh. Ka sikur se çeka, kjo është feja që ka filluar me fjalën Iqra. Leza, studio mëso, por i uzuar, i ndriçuar me shpatën e Allahut të madhur. Vetëm ky bashkim mes logjikës dhe shpalljes apo mund na mirë të namëson një të mirëfyt të lumtur si duhet vetëm bashkim mes logjikës arsyes dhe shpalljes së Allahut Azuxhel do të qet ditë se shpallja së Allahut nuk i duhet logjika jon por logjika e arsyes ton i duhet i duhet shpallja andaj kujt i kush kujt i duhet më tepër ai i duhet syret Drita mbetet eper apo drita i duhet syre Dites nuk i duhet syre nga se drita mbetet drit Problemi është a do ndërgjohesh te Madrid A ne syriun konohet pa dritë Në qoftë se më mungon drita nuk shëh atë pse ai ekziston Ësht padet arsye mund të jetë logjika mund të jetë por në qoftë se nuk ndryshohat nuk ndriçohat me dritën e shariatit shumë gjëra mbeten të papara të pakuptuara E pastaj, ajo pjesë e erët që nuk është ndryquar me fenë e Zotit, me diqë duhet të ndryquat. E fatë këtësisht, shumë shpejt në këtë hapsir të erët zëjnë ven, bestytnit, thashe të themet, zakonet, adetit e ndryshme e kështë mërat. Allah në auzot në rrungë në drejt, dhe Zotë në luqë që të nëjë lërgën bestytnit, keqë kuptimet për fenë tonë, në mundësën Allah i manuar që të jetojmë, jetë të jetë ku është bashkuar arsia dhe logika me fenë e Allahot Azogjen. Atje ku është ndryquar me shpallin e Zotit të madruar, të jetojmë në qartësi njëtë në kësaj bote, dhe të shkujmë të sigurë në botën tjetër. Me ka që po i dofonë, si ku nëruar kësaj pjese, këto e bëjmë një shkëputit të shkurtër dhe rikëthemi, përsi një pastaj me lene lëtë madruar, me pjesë një dy të këti emisioni, me inkuadrimin e telefonatëve nga ana juaj ndaj në ndëqëni Zotë i Gjellewale i Mshiroft. Shikohet në ruar, ori këthyëm përsëri në pjesën e dyjtë të këti emisioni, dhe në pjesën e parë, bën, kemi bërë një prezentim pak të përgjithë shumë, normalisht nuk e mos pas mundësi të futëmi në detajt e temes, përshkak se si kërsash numerikesht janë shumë besut njitë, por një prezentim dhe një këshill të përgjeshme se si duhet të jemi të kujdeshëm për balë besët njive. Tashme është koha që një presim të refënat e juaja dhe deri sa të inkuadrohet në do koshë për juve, shu zhej rrasin që të letëzaj pyqen e, e, e parë që ka rritë me SMS, thëtë hojë si duhet të veprojmë kërnë familje kemi patkoj ose kafë kërnë kafshve, e vendosën hyjmit të derës së oborit ekstërmat. Nëse i largojmë atë për hapat përimin e familjes, atë bashoim fuqinë se ato i sillin dobi. Në mënyrë unë kur them ti largojmë ti flakë, unë flas për krye familjarat, ata të cilët kanë dorë fuqinë ekzekutive për të larguar këtë dukurinë nga shtypit e tyre. Nëse kemi dikën më të vjetër në familje, nëmi fëmi, ndërsa bëhet fjalë për prindrit e tanë që janë të rritur këto besoti, atëherë padyshim se duhet djegur rrugët e urtësisë, maturisë, gradolitetit të msimit u them se kjo nuk është e mirë. Ë, vend ksoj Zoti xhelalu ala ka thën ta bëjmë kët. Ë ndajmë mirë se kur dojmë të rrugojmë desh, ta dërgojmë maturifin mësht. E dyta, të ofrojmë alternativë, ngjashë sot nëse iku këth çfarë të bëj? Atë ofroj alternativë, thu ju duhet bër kët e kështu me radh. Ë kemi një telefon e enkuadrojmë. Selamun alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Selamun alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Uh, a ti chainë direkt ka është glize me uh, prindri, për të prindër, për uh, shembull, më uh, juftë në pikën si e prindërit djalë, ma përpara pak a shtetui islamin në mënyrë tjetër, jetën tradicionale si po përdoret në kohën e fundit për të dituria ka qen pak më më pak Dhe normal nuk, nuk kanë posë atë shumë diturit, ashtë në qëpët se nuk i kemi të prindrit, dhe ata nuk kanë lanë dhe një, një, një sadok të reshme, përshimu si kulibra, ose, ose rrug, ose, ose gjami, dishka. Ako mund si përshimu sminja, si sada ka, ta jep për, për prenderit, a për duhet pa që të për vetë, ta jep. Për shimull ne mëndë prendervet, ndërdoj diqka, ose, ose doj botimin e lidreve, ose, ose në këtë drejtëm diqka. Po, e qartë, e qartë. E qartë. Njëri u kur të vdes, pa dëshim se mbyllet fletoria ti, dhe mbyllet kontakti dhe komunikimi i time këtë botë. Përvecë në disa ratët saktuara, që i ka preashtuar Muhammedi sallallahu alai sallam, anë në qoftë se ka lën një fmi të harit pas vete, kjo fmi mund të bëj shumë për atë prind, qoftë duke bër lutje për te, qoftë duke kërkuar falin nga Allah Gjalli Allah për te, qoftë duke edhe shpenzuar nga pasurije e ti për te, sada ka duke dhenë, anë dhe lejo që për shambullë fmiju të bën në një, që teknikë quëtë hajrat, në një pun të mirë, dhe sadaka rjedh saq njerëz në vazdimsi përfitojn prej saj dhe që seva për saj ti shkon te prindëreve lejohet kjo lejohet të bëtojë një libër për shpirtin e babas ose të nënës sa këtu më radh si sadaka rjedhsa që seva për saj ti shkon ti shkon te prindëreve lejohet nuk ka diçka të keqë në këdretim Allahu dhe mësmir kemi telefonatërin kuadrojm Ora salam aleikum hoc aleikum salaatu wallahu më së di kam keni. E, për Xhumo dofta ne bota do bu ne kytje se atë bised me bisedë marrërat me babën, tash na kur shkojmë xhamia, thalom drekën, para se të na thon namozën e Xhumos, apo është kret çaja tjetër, shembull kushton 20 minuta, gjysh në 245 deri në 12 gjysh, shembull kret namaz Xhumoje. Çka kytja e ka? E dyta është, si jam i folën herë dy vakt, herë tri, as nuk e falun, më foli pastë. E çika pohoçash po me ditë qetuar se këto ka voke diçë njëm 50, shekallon Allahu sikur s'fol. E po domethë diçka 2-3 që i fol ai 120-30, ajo. E fëmia çfarë mosha kanë? Fëmia çika i ka 10 vjet, edhe dioli 12. Po herë po. folin 2-3 4 5 ndër trisjan. Po, po. Edhe një pyetje për fond, si shpejt po mundona më vonë, te sura Fatiha këtu është më ne që e ture shkru në stajin, me një tjetër që komunicijet është në stajin, adenost me o, a me e. Po e qartë, e qartë. Allah që përbleqë, sëllamu anikë. Aleykum sëllamu anikë. Se i përket përkëtje se parë, këse kërë shkojmë gjemi, qëfar falim, para gjumaz falim namaz vëlletara për sunet. Ota të përrisi është përrisis, namaz vëlletara, nuk është namaz obligativ, nuk ka të bëjmë e drejken. Nuk ka të bëjmë e drej E falim gjumantë, tani pas gjumantë, pra ka sunet, që e falim sunet e drejkës. Nërmën është tek njështë e përhapur që të falit edhe drejka pas namazë të gjumantë, për shka kse e, nuk i ka plëcuar gjumaja kushtet që të falit si duhet, ndaj e falin si loj rezerve, si loj sigurija si dhe drejkën. Si pas të djetarë të kanceruar, nuk ka nëve të falit drejka. Mi aftoj me namazin e gjumantë dhe tira të, janë të gjitha namazë në, në file vëndëtarë. Fëmia nuk i falen pas votë i falen dy apo tri. Normalisht fëmia në këtë mosh 10 vjeç 12 nuk janë obligim namazin, por prind e kanë obligim që të i mësojnë më mi fal pesë votë. Andaj është mirë psa të i falen dy apo tri dhe për kët padyshim edhe ata Zoti i shpërblen dhe i ruan, por kanë shpëlim edhe prind, por jo me lënë me kaq, gazet moshën madhore nuk duhet fëminë me lënë me vetëm dy namazë më umjaftu, por duhet me me mësu madje edhe me i bëu presion nga pak që mi fal pesë votat. Mi fal pazvaktet. Tash dikush mund të pas ndëgjon e ka vështirë ti punon kë drejtim. Msai udhzoj nganjëherë pak të bëni presion kë drejtim që ti falin pas vaktet. Amë mos ilaçe të mjaftojnë vetëm me dy apo tre vakte. Në mërsht nuk e kanë obligim, por ti që e obligem me të, çka kur ti në moshë madhore, më të jenë trajnuar dhe të jenë mësuar që ti falen, ti falen pas vaktet. Se me qenë nestay nuk është me a, por është me e. Do thotë është nestain është nësë të inë, me e kjo është me e afort, do të të transkriptit në gjuhën Shqipe. Kemi të lënë të të rinë kohadrojmë? Selam alaikum. Aleikum u selam, vërtullar. Ndëshka me të avon një fiqë? Por, na? Uh, jam konë të shku në punë në më nëgjë. Edhe një grue ka hipa të në autobus dhe o njësën me shkute një faltore. Po? Edhe une këmëdysh me ndalu, këmë thonën që këtë jatë një euro, vetëm këtëse shkohën, venin këtësh me shkue, të një vlamu të liman që të bënë rukëne, vetëm më shkate. Edhe po? atë shumë që jam mërëzitë në te, për që ka shkua tje, zdi, a kam se rrëtë une që këmëdysh me ndalu, a... Ar... Po, e, qartë, e qartë. E rëpikja e, e ditë diska me ma shqegu gjatë vezveseve, se shumë kam vezvese, në masë kam. Shumë po haraj, se di sajna, sa ku më fodjen, sa ku më fodjen, shumë po ha ditë na. E qartë, e qartë. Selam alejkom. Alejkom së lehar të Allah. Se për këtë piti së parë, pa dushim se përpike e jote për të ndalë një grua që të shkanë, atje ku dëmtohet shumë atje përse që përfitanë të shkon me një vend ku ë bën mëkat të madh dhe padyshim nuk nuk i bën zgjidhje, taqë ti ofrosh alternativë, që të shkon diku ku duhet, që ti bëhet rrokje si duhet, padyshim se për këtë çif shpërblen më të kallaxhën Levala, veç pse për e përpiq. Pambasësh atë kanë dëgjuar, kjo grua dëgju. po skan dëgju. Nga sa atë dëgjën ajo nuk dëgjon ajo, kjo çështje tjetër nuk ka të bëjë me ty, nuk është dërorën tënde por e jona është që ne të bëjmë përpjeket, të mundohemi që njerët të, të amësojmë të vërtitën. A dhe në këtë dretim, ki shpëllim të kalauqë e levara. Se për këtë vëzvesë e namaz, do të tëtë nuk duhet këtë derë me hapë. Mundohu sa të ke mundësi me imbajtë metë në namazë. A po dhe ndërtoj e në bindje. Për shembul, në qovë se ti e dinë se si jenë në rëqatë në dytë. Dhe tanë kone e dinë se si jenë rëq shfaqet një hamendje, një vezvese. Ju jo, mos i intrit, ju jo mos i tëparin. Këtu hamendje, këtu vezvese që shfaqen pas bindjes mos i merr parasysh. Largoj. Ti ec si pas bindjes i ke qenë më herët. Çdo inkuadrim i hamendës dhe i vezvesës mëvon, koncentrohesh si ti pa vlefshme dhe të paqëndrueshme dhe mos u merr, mos u merr me të, pa qi për lënë fillim nga se dohta ka marrë për masat të të vezvesja pak, por këtu me injorim dhe duke e ndërtuar veprimin në bindjen, para praka që ke pasë, me lehen e Allah të maluar shëroash. Kemi një telefonat të të reinkuadrojmë? Alam, selam aleikum, hoq. Aleikum, selam rëtullah. Jam zanë asylla, pëngjilane, s'pofire. Po? Më në sesh me ditë nëne, jam në korez dhe asylla para dy vjatë, këmë këmë këmë këmë këmë këmë këmë këmë këmë këmë këmë këmë këmë këmë këmë këmë këmë këmë k Po? E, po, du me ditë këmë këty, e këmë fikurizin unatën e dyta dhe këmën e majstë në zangë. Po, e kam dy shqipë kënë këmë dy, dy shqipë kënë kërëz i kamë. Po, e t'ashtë unë heti veç heti ytë me shtaga. Po, e du me ditën është më ka që sënë falin amat që heti me shtaga. Po, e qartë, e dhe një pytje e kamë. Po, e qartë, urna. E kam një ajmarima ka vonë njërgjenit e prishtinas. Po, e qartë, urna. A të reku më batën edhe kështën që të banë harë edhe a këtëzajnë e majtën atë anë a jo? Po, e qartë, e qartë. Qart. Natën e mirë. Natën e mirë. Wallaj, e di që njerët kam probleme dhe mund të kemi probleminit në përdithshme. Por nuk duhet kurën e kurë të problemet nabin dhirën në atë shkallë që të bëjmë me drasi. Larga saj, me drasi nuk është zhide problemeve kurë, absolutisht. Nuk mund Aje ishtë të zgjidhe. Ajo i shton polemit edhe më tepër, i shton të rrast edhe më shumë. Nga se jeta ju nuk përfundon me këtë botë. Ne kemi edhe një udhtim matutje. Kemë një jetë matutje. Të haqin këtë botë e përfundon jetën më verdose ta din se ajo që e pritet në atë botë është shumë, shumë më e keqë dhe më azym se sa ai që ka pasë gjendunje. Duhet primet të kalojmë me besim në anxhin Levala me shpresë, me përpjekje, me, për me lutje për t'ia dal. Me lutje e kështu më radhë. Elhamdullat që Allah të paska pështu, e ke shpëtu, e nuk ke shku të këzotë i Gjellewala me vedrasi. Elhamdullat. Fëndreja Allah në natë e di që të ka e pjetë. Zotë i Gjellewala të aletësov tjetën të është me këto të meta që të kanë shkaktu, në kërezë e në këmbë e kështu më radhë. Por me gjithatë, mundësh me u falë. Nëse nuk mundësh me u falë në këmbë, falë ull Nuk ka, nuk ka mehlem, nuk ka ilaqë më i mirë për depresion, për stres, kunder probleme, sësa namazi. Ka sështë lidhja drejt për drejt me Allahun Gjallat Gjallahu. është një dorëzim ati që gjithë në dorën e ti. Andaj, falë namazin, përjetoj e knatsin dhe lumëtrin e kësaj bote, duke ju nështruar Allahun Gjallat Gjallahu. Ashtë sësikur se ke mundësi që është i ke mundësit për falu, mos e le namazin. Nuk e mundësi në këmbë të falësh, nuk e mundësi në pozitë saktuar të falësh për shkakt të dëmëve që të janë shkaktuar nga ajaramja. Fallu që është i mundësi në krah, ullur, shtri i këmbët, si ashtu si kurse e gjenë vetën, më komat, më rahat, më mirë, por falu, falu, mos e le namazin. Nga se vallaj namazit tja pëshpres për jetë më tutja dhe pëndohu të ka lau sinë qërisht, për atë që këtë tentu me bë, Allahu të falë. Të falë, Allahu i mënuar, pëndohu, vëllahi mundësia që Allahu të ka jepë me jetu, pas asoj tentative, është qëjë se Allahu të danë, është qëjë se Allahu të kam shuru, është qëjë se Allahu gjellë ora po danë me të po afer ti. Përndaj, mos e refuso këtë begatit Allahu gjellë gjellë lu hu, ka se ke pasë mëzime përfundu mua dit, dhe ti ës Pandaj gëzohu me Zotin tënd dhe gëzoh ju mundsi që ta kap Allahu për të vazhduar motutin me jetën. Çmë e jetën. Jeta është shumë më e shtrat vallallaj, është shumë më e çmuar se shumë e shumë e shumë probleme që mund të na kaplojnë. Nuk ka vlen as me menun për vetëdrosje, pavarësisht pa probleme ballawoj me tu. Pandaj jepi, jepi gzim, jepi kuptim kësaj jete, do që i kthej Allahu Tejal. Pëndov për atë të kaluar dhe këthahu të këzote gjellorë dhe falu. Ke mundësi mu falë, nga se thash, nuk ka, nuk ka uh, gjendje që një riu mund të kalën në përte, e që liruat nga namazit. Qoft edhe në qofte, asë një gjumë tyrë nuk ka mundësi me levizë. I tërë është i paralizuar, është ishtërir, falët me levizë e qërpekve të syrët. Falët, falët me sytë e vetë duke levizur, me shajtë, të kokës falët, por falët, Për ndaj, elhamda në gjelan, ka hëgjallar, ka musliman, ka muslimane, ka motra muslimane, që mundi me ndihmu, thirja to, konsultometo, rrime to, të mësojnë që shmu falë, për mas e le namazën, mas e le namazën. Dhe, pythja a dujtë që the për e malin që të kajpa, ja, aja nuk është rëgjinic, nuk ka hojj, i cilë është hojj, i shkolluar, i arsimuar, i ka kuptu gjëratë si duhet, e asë hëgjinisë që preferën hajmalia. Ase nuk është piesë e festonë këja hajmalia. E ke në marrë pëj tjerëve, nuk na duhet. Kemë nga që kam vend hajmalieve. Unë ta preferoj librinë buruja muslimanit. Imre kullushumë, lutje të mre kullushme. Lutje prej më të mireve të mundshme, që mund të i thot një rjunit në kësaj bote. Ki lutje kërë zhjo është më në gjesë, qi lutje aty kur bjen me flet, qi lutje kur te vesh teshen, qi lutje kur del nga shtëpia, kur kthyesh shtëpi, lutjet qe thuhen në mëngjes dhe lutjet qe thuhen në mbrëmje, lutjet qe thuhen kur dikush friksohet, kur dikush esht i depresionuar, kur dikush esht i nervozuar, lutjet nga më të ndryshmet. Prandaj juja e them mali, dhe gja e them mali, në vend të sa i mbajë librin mburoja muslimanit. Dërezojë mëngjes dhe mbrëmje. Kthejë ju Allahu azhjel duke lutu duke përmendur, atë se kjo është ajo që duhet ta bëjmë. Prandaj nuk është vetëse të bëj mirë, nuk është vetëse të bëj dobi, do të kemi të mallin të bëj dobi lutja, të bëj dobi namazi, të bëj dobi përmendje Allahut azual, të bëj dobi duaja drejtuar Allahut dhe pendimi i sinqert, këto të bëjnë dobi. Të bëjnë dobi shoqëria e mirë, të bëjnë dobi aja që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e nuk ka do binë atë që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi s'ka do binë prandaj të, Pranda, të këshilloj që ti kesh para ty këshillat e mehrme që ti dhash që me vërtet pjesën mbetur të tetës që Zoti ta ka mësuar tetës të jetë më ndryshe se ajo që sa ajo që ka kaluar kemi ne në të lutem të inkuadrojm Selamuleikum haçet Selamun alejkum tullah a hu të thotë se më pyet Këtët diskotabile puna e të limeve edhe puna e me vlutit. Në Koran edhe në hadithë, sikëm hasë, a janë dalura, a janë me kru, a janë bedat. Po. Salamu lejtë. Aleykum, salamu të Allah. Për tëve prime, kemi beseduar dhe kemi diskutuar disë herë dhe kemi thënëse për shambull, Muhamidi s.a.ll.a.s. Nuk i ka bër këto. Nuk është transmetuar në asnjë transmetim se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë ashabve për shkak të sot që miçelime. S'ka kështu. S'ka buqë çelime me Abubekrin as pa mëdhenës, ata nuk dinin. I thirën Abubekrin sallallahu alajhi wasallam mi thon, çka janë çelimet, ata nuk dinin çka janë çelimet. Çka më vjud, ata nuk dinin çka më vjud. Doz Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka bërë këtë më shoktë vet. Mirë, a ka pas mundësi me të bë? Për shembull A ka pas mundsi te pejasa me vokë. Ka pas mundsi. Ka pas mundsi me. Ka sikur mund të thot, po në vakt pejgamberes ka pasas qart tash me im karë bidat. Mirë, a ka pas mundsi persë me im kar? Me pa dorë me im kar, a ka pas mundsi? Po ska dorë, ka lënë kirën uim deve. A ka pas mundsi? Jo, s'ka pas mundsi. Atë s'ka të bëj këme bidatë. Bidatë risin fershtaja që ka të bëj me fen. Atë që Muhamedi s'os mund ka pas mundsi me e bër, po nuk e ka bër dhenë ka mësuar në, në vent të sot të bëjmë diç ndryshe. Prandaj kundërtimi i treguar rizon kët pik konstruot rrisi që e ka ndaluar feja. Prandaj për shkakun njerëz që bëjnë qelime për të vdekurin me qos sep apo aqat ka diç kam vënë sa më të mirë ka ajo që ne ka mësuar Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem duaja, sadakaja, ato që përmendëm më herë dhe kemi ful disa rre për punë. Prende, të të, këto punë. Prandaj do thotë këto veprime nuk është mirë besimtari do të që ti praktikanë asë të miret me to, përshka aksa si kurse e cika nuk ka argument fatar për këtë qërtje. Na mi afton aje që në ka len në atë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Kemi një telefonat tjetër? Urna. Selam aleykum. Aleykum, selam rrëtullah. Qënë, në ka zonë i këtë qënë, në qënë qënë qënë qënë qënë qënë qënë qënë qënë qënë qënë qënë qënë qënë qënë qënë që -a Amin, mazina, po. Duh, duha namazën, po, e po. Duha namazën, e po. Duha namazën, e po. Po, e qartë, e qartë. Duha namazën, e po. Duha namazën, e po. Aminazën, qështë atë, duha namazën, e po. E qartë, e kuptova. Namazën, duha sështë namazën paradites. Do të të prej kohës, kur dili të ngritet mirë, pas linjës e ti, e deri në kohën kur dili është në kupën e qilit në zenit, deri atëherë është koha e namazit të duhas. Dhe është transmituar nga disa prej transmituzve si gratë e pegamirë i sësem, pa dhe shokt e tjirë, se Muhammedi sallallahu a të sallem, kur bie fjola për duha namaz, i ka falë tëtë. Duha namaz, i ka falë qift, i ka falë tëtë. Por nga njëre, në kohën e namaz dhe duhas, i ka falë 12. A ka këtu kundërshtim, ju nuk ka kundërshtim. Nga se i dherguar i sallallatën, kër i ka falë 8, kjo ka që namaz dhe duha. Do të namaz dhe duha falë 2, 4, 6, 8. Kjo është duhaja. Namaz dhe duha është 8. E 12 me i falë, Muhammed i sallallatës shikur në ruar, e ka pasë gjithë mund. Gjithë mund e ka pasë. Tëra ditë, që t'i falë natë një më dhe të reqate. Një më dhe të reqate i ka falë në më dhe të reqate. Por nga njëre si pasu e lodhje së madhe, si pasu e smurjes, i tërguar i sa sërëm nuk ka pasë mundësi me i falë ato një më dhe të reqate. E ka zëngjumi, ka qenit i lodhër shumë, ka ardhë vonë, apo... Dhe nga njëre ka ndodhë që e këtu një më dhe të reqate e mështë me pasë mundësi me i falë. A i ka brakt do të tëtë në kohën e namazë të duhasë. Sikur se e tësmeton këtë muslimin e sahijun e ti nga Aisha radiallahu ta'ala anha, e cilatë thëtë se Muhamedi s.a.w. kur nuk ishte mundësi të falë të namazën e natës, si pasu e lodhës apo smunis, e kompenzant e këtë me dëmë dhe tjera gjatë ditës. Për ndaj, në qofë se ne kemi të radit, me i falë natën një me treqatë, dhe në kanë ikë, atër i kompenzim e dëmë dhejtë dënë modën e autos po vetë namaz duha po drejme fal atëre nuk është mirë më shtu mbi tet recate namaz duha kjo është mendime që mund të më për mësë mirë. në për këtë çështje Allahu e di më së miri kemi një telefon të rinkuadrojm e din ti xhrafa po kemo mordon alo po po po ndojoj mordonin selamu aleikum aleikum salam el ti ti për hoxhën po po po ndojoj mordonin a ah kenanici që... kenanici ja si yatia ku tfollet vitrin do të më fal pa pala se më ro me flight po e a bën a duhet më fal njëra vitrin tani namazin fi, na file a na a vit anafilën tani vitrin po e çort e çort vitri është namazit tek ata dhe nëse dëshirojmë që pas namazit të aqis të falim namaz nafile vullnetar sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në salatul leili mithna mithna wa idha khashi ahadukum as-subh falyutul bi wahida kjo është ditë në Buhari pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë namazi i natës është dyra çaj dyra çaj dy nga dy dy nga dy i fal Edhe pse pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem asni hera namaz nates nuk ka shtuar më tepër se 19 rekate. Andaj i fal dy ka dal poshan e dy, sado i fal vetë dy në daq. Po nëse don me fal namaz natë, atëre vitën e lën çit namaz i fundit. Qase pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem e ka përmend kështu, namazi i natës është dy nga dy. E kur dikush për Juve të ket frikë se po e zën namazin e sabat, lete përmbyll me tek me vitër namazin e natës ose ka thën hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ijaalu akhira salatiikum bi layli witra leti namaz juaj i fundi gjat natës vitri teku prandaj mirë është që me përfunduar namazet nafila me vitr andaj në çufse don më i fal më herë e fal fardhën e aziz e fal sunetën e aziz dhe don më i fal 30 çotë më herë rregull është po don më fal bavon për më mujtë më ra dhe më avdese, pak më vonë, e lenë, e falë fazin, e falë sërëtin, vitin e lenë më vonë. Donë me falë namaz në file, domë i falë një katere qate, gjasht, tete, dhejt, domë i falë, ani, fali sa donë mu falë, kër e përfundon krejtë, domë i falë mu, fali edhe vitin edhe bërë me flejtë. Kjo është myra e regut e falës e namazit të vitit, Allah dhe në mas mire. Kemi një telefon të të rejnë kuadro Uh, çfarë do të isha më? Sana, sana, sana prast në raj të Zotit. Ah, çka na pret me raj të Zotit? Po. Po, e çort, e çort. Ran dhe gënjeshtra është prej mëkateve të mëdha. Dhe ai që gënjen, dhe ai që ran, qod denim te dhevit te callah asojel me zgjart te jehnimit allah na ruaj prandaj pejgamberi sosa me ka permase njeriu qe sarran vardimirket bot rani era randu era antria era atete callah të e merr amn ranc a osht mir me pas te callah amn ranc osht kec shum para me kon i njohur te allah me rancak te dit e gjykimet gjykohet me amn rancak dhe ngjallet ne shoqjin e rancakve dhe dënohet me dënim të rrecakva. Prandaj besimtarit nuk ran. Musliman nuk ran. Muslimani duhet me gabu, me bunden i mëkatësuar, po me rrajt nuk nuk n... ai thot dikush po ka musliman që i parrahin, po rrahin, po çka bëjmë na diçka tjetër, po fatalesht nuk paramendohet një musliman me gënj, nuk paramëndoni musliman me rrajt. Muslimani është flet vërtet në vazhdimërsht ande duhet fëmija të educohet këtë frym që ta thotë të vërtetën, të mësohet që vazhdimisht të afletë të vërtit. Pra i ka dënim të dhemshëm, Allah në rrute ka Allah në manuar, personi që rranë. Kimin telefonat të të një kodrojnë? Telefonat të të një kodrojnë? Telefonat të një kodrojnë? Halo? Urna? Urna? Në ndëgja më falë nga telefoni edhe ndale pak zërin e televizionin. Halo? Halo? Halo? Po, po përndëgjojmë urna, urna. A da i kem të leon? Po urna, urna. 10-75 përprindim të shparat e mërë dhe, këta shprindim. Po? E, dhe të të të këm posë... Pos, u konë shumë shumë shumë shumë shumë hapënë, U në njerë dhe ndaj, u konë shpirt... Shpirt gjersi, u konë me të gjithë u konë. Kon. Po? Edhe te përfundimi para se me vdek çka çka unë më bëj tash për ta se as nuk k'ka bon halal para as nuk më ka bon dash se bon halal, një para që më vron alianë tjetër para se me vdek Po po Edhe çka mund çka më unë më bëj për ta tash ti çka mund më bëj për ta unë si si Po Brenda e çort e kuptu më çort Përdorëm se kjo pyetje shpesh e popullit për se njeriu normalisht ka dëshirë që të dinë çfarë mund të bëjnë për prindin e vdekur. Ka shkuar nga kjo botë, do të thaktë këtu nuk kemi pas mundësi ta respektojmë, nuk, nuk kemi pas mundësi që t'i rrim ngatë sa duhet, dhe sado që fëmia i rrin ngatë prind gjithmonë jet me një zhgëj se s'shkon sa duhet, është dorash më tepër. Dhe fat keq që si shumica prindëzve vetdịsuan për, për kët kur dës prindi. Ka se kanë kët në ndjenjë të gjallë sa i kanë prindrit të gjallë nga se. Betja e prindrit të gjallë është begati nga onë, Allah të Zogjallë. E se ata e në dera dhe porta e gjennetit, me ta mund fituar shumë këtë dunja. Dhe kur kjo port në byllet, një mundësie madhe me e fituar gjennetin ty të byllet. Por, me gjithat, duhet me vdekë. Vdekja është e vërtet, është hak, që gjdo kush për njerët do të ashtian këtë vdekja. E qëfar të bëjmë atër Pasi babait paskatshin zemërjon bujor paskatshin dorlir paskatshin i shpirtmir me njerzit bëu aty kështu sikur saj ndjek rrugën e tij dhe me lehen Allahu ta dhëlë sikur saj bënsh sikur saj dorlir zemërjon këç punë të mira që ka ti bën për shkak se baba të ka msu. Dhe e ndjek rrugën e babës aty shkojnë shpëlimet e kalloj manduar. Këç ka punë të mirë këto? Në bëu fëmijë sikur saj ndjek rrugën e tij. E dyta Lutë alan a zëvgjel që Zotit gjellegjelat ju bashkan në gjennet. Lutë alan që Zotit tja falë më katët. Ja plemosh në emër të ti. Bërën dhe një pun të mirë në emër të ti. Dhe thuj Zotit që ekspëllimi kësë aletit për babën tim. Andaj gjitha këtën mundësi për të përfituar babajt për teje. Se përket halalit, është pesë që mështë këtë pasë nevojt të kërka një halal nga njëre tjetëri. Të të Por në e ndinë vetën se kje qeni manë gëndë një aspekt, dhe nuk e kje dhënë hako si duhet babës, atër e kërko falin nga Allah i më nuar, kërko falin nga Allah i më nuar, dhe shpeshtoj e kërkim falin këtë bot për babën tëndë, dhe shpeshtoj i bëmirësit në emër të babës, me lejnë Allah Gjellewala kompenzot mësë kërkim i halalin këtë bot, kompenzot bot në tjetër. Të të e kemi në terminat e një kuadrojmë, Urna. Salamu alikum. Aleykumus salamu arhatullah. Hujq, jëtëm djihmani, e kom njëftinë në në nëzimitë të mërodë. E kom dhërunë njerë, në kërëstim të Koranë, dhe kom dhëshedhuë paturëfërë. Basta në të në të në qërësë qëtë i sërë, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në donë të na bën për të qenë me adhuru në libr për sinë me kënga revolucionare selekt me 15 milionë kushtujja pas që janë ngledën këtra maliu po është short short short e fakti çë domethën tipo i afrondi ku islamin da potenton me nxjerr nga errësira në dritë dhe për mundu është nëmyrat të ndryrëshme që me bindë për me ndryshu me ndimin nga se ateizmi vallaj së është kërë gjëheqë. Me kërë një ateistë, kërë farë e arritë në nuk është. Si kërës të përshemë me dhonë një kërështë, filoni ka arritë shumë, i pa shkollë është. Me i pa shkollë kërë e me kërënë, apo me shkollë me kërënë është arritënë. Dhe njëri me një vëzotin e vetë Maubind vërtetën, kjo është arritur. Po momenti me pa bindun Kurqeç, mos e vësuan Kurqeç. Kjo është sikur me të mos më shkon shkolë hiç. A është arritur? Absolutisht jo. Dhe një admision se është e arritur, është mendim, është është është për parë me atest. Qoft, një atest. Fatkesisht. Por saqoft ti përpieku. Do të thotë Kurani mund të ketë një dozë roon për të nuk mund ta kuptojmë një herë. Por Ja bidh ç'i për shtatat situatës së saj. Përshëndetje, flet pa për argumentet e ngirimit të Allahut, ekrimit, fuqis e krijimit, fuqisë së Allahut të madhnuar. Ë, uh, jap ja, pse jo? Japja do një libër që flet për historinë e pejgamberis sallam. Po një version pak më i shkurtum, ju edhe detalet e shumta nga se, do të thonë me keqkuptuesi kupton drejt si, si si si si hyrje dhe si fillim, japja, do të thonë një libër Që është e përshtatshme për ta. Çoftit edhe historia e pe pejgamberisë sallallahu alaihi dhe sellem. Çë për shembull libra që flet për moralin e Muhamedit sallallahu alaihi dhe sellem. Do libra që flet për mshirën e Muhamedit sallallahu alaihi dhe sellem. Do libra që flet për për mirësinë dhe bujarinë e Muhamedit sallallahu alaihi dhe sellem. Atë përzihen libra që flet për një aspekt të caktuar nga jeta e tij që tanë, blesh pa ku një aspekt nga jeta Muhamedit sallallahu alaihi dhe sellem tanë, tanë mirë tanë drejt. Prandaj do thotë mundon që të them që ti ndihmash me do nga e... nga, nga, nga... e jo krisje ka kaplu, që delta e vërteta, dhe në tërë këtë përpjek e që ti e bënë, me lene e lojën leolaki, shpëlem të këzoti i mëdnua. Kemi të njëtë njënën kodrujëm? Njënën, njënën, njënën, njënën, njënën, njënën, njënën, njënën, njënën, njënën, njënën, njënën, njënën, nj Din me që, aq gjina. Qa, ki ishte kuptua dreqysh? E, i ka, i ka gajen, shumit, direkti, o, din me që, aq gjina. <laughs> din me që? Po, po e qartë, e qartë, e qartë. Ti nuk i gjinohe, kam da ti voglë. Dhe Allahu i manduar nuk i merr parasysh veprat tuaja. Po ata që po të mësojnë me kësy ata kanë gjinë. Ata që kanë mësuar këngë me kësy e të dëgjojnë muzikën, ata kanë gjinë Allahu i dhëzojt ata. Ne mund të të dëgjojë dora, fmin ditë mësim me pregadit mësu mu më fal, jo me kësy. Me dit namazin, me dit shadetin, me dit fatin, me dit surrat, këto do të mësoj. Anders për jetësi, do të të apëndëva që fëmitë të mësojnë, do të të mësojnë atë që duhet. Ja, binë tradit mirë lëzi me tashatmësimit. Asë me këty çort në arritme më madhe. A nëse nëse fmi i arritet në në kërcim në valzim, ai dëmzohen, nëse do të mbetet do të bëhet në spirit kia, do do të ja bashkëngjith sot atë nesat edhe edhe muzikën, valzimën, dorësh shkuren edhe për kafe ku valzohet me këtym marat, dhe nuk është mirë me para përgatitur për një të ardhme të rrezikshme dhe jo të mirë. Për këtë arsye ti mësë e namazin, ti mësë e duat, mësë e lutjet, ti mësë mirë në shkoll, tash, kur fillon me shku në shkoll, mësë e shkronjat mirë, mësë e matematikën mirë, kjo është për ty. E ata që të mësë e me kësuj, thuj, unë e kom pun tira matmeqme, kom që fa në botë jetër çka. Andaj, pa dushim, të s'ki gjuna, të nuk i gjuna, por Allah i nëzut, ata që për mësë e me kësuj, A nuk punsoni shikata që, që është më e harritë, duhet të mëso ato që është më e mirë. Allahu xhalla wala na dihmoft në, në edukimin e fëmijëve tënd dhe në kultivimin e vlerave që ju duhet për të ardhmen, për të ardhmet e yura. Telefonat tetë në kuadrin. Selamuleikum Hashim. Aleikum selam Tullah. Kamun syni budget. Fornë. Kur bësh kryen në xhamom me fal dy rekate xhuf kurhin xhami. Po, po live, dhe sof mi gjat madh lira, do të na kalojnë për fora, andaj andaj prihin namozën në nëse na falojnë. Po, është qartë vë. Edhe ne nëse bën. Unë kom kom spinau vol warisoc disis kë, vetë jam një aftëkoqina, edhe bën shpesh, do të gjithë herëçi fol në grekë ikin di, po të gjithë herë që na në gjanazat e shumë rond banakimis me pas namaz gjanazës. Po, po. Po një pjesë në pjesën e xhamosit shaqom rrimshin bua bua ki jasht dhe ra kurrësh shaqom siandëtore të cilave ala folme me me vështësi për zhurmën e stilë edhe shumën e marrën një norë edhe buin zhurmë doja gjithëherë i thirr hujadin atë është është thonë xenashi për rrimnë vasmia jashtë si më fol pa tjetën tjetën vetëm e bën çka shposhën të bëj shilpë sepse folët as e folën gjenoza çka bunit atë Po janë një pjesë në ahim nga, falu në namazin e gjenazës, po një pjesë e madhër i njashtë. Një po se fali në gjenazën? Jo, jo, jo. Po, po e qartë. Selamu alikëm. Alikëm, selamu alikëm. Se preket pytës parë se është kanë në gjumadhe i falë dyrë e qate, kjo në regullë mu falë, po heç nuk është në regullë, dikush më dalë për para. Ty nuk të aprish në namazin, po a i ka gjunatë madhë si të dretë për para andajë një ditë kur të më dodë për para pejgamberit më na ka na kamsua dhe na ka porosit që më pengu dhe më normal me qi dorën mos më lejon me kalu para neve me shtym atutja më lar më kaluat jo pranë neve ku na i më dukur farda ku bim sejtë të fat keq se vallë këto probleme që dëgjojm në xhami i del dikujt për para në xhami bon zhurum në xhami kanë safat në qafë më kjo nuk është edukata xhamis na kamsua kush Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Njeriu, në kohën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ka hyrë në xumë dhe i dërguari sallallahu alajhi wasallam ka qenë duke marrë hutbën. Dhe ai ka kapërsy çafa të njerëve më do të përpara. E, e, për e kur ka paqë shtu Muhamedit ka thonë: "Olo!" i ka bërtit nga hutbja. "Olo, së mjaft i shqetësova njerëzit." Kjo është shqetësim, këndon rregull çu të bërat. Daj duhet tim të edukuar, të kemi sjellje, sikur na ka mësuar Islami, të sillemi si duhet në në gjamija tona, të kemi një lej kulturë, më të vërtit, kemi një, një lej respekt në dërsjat, një një karë mu fal, një një karë me përmendallan, me lezu kuran, me bo dhikër, me bo lutje, me kërku i stikfar dhe falje, është krem dhe, është mizori dhe, është padrecimi, me, me, me i pengun njëzë tjilë gjami. Ndë duhet ime të dukuar, dhe pa dushim se, ata kanë gjunat madhë për këtë pun Nëse ata që rinin për jashtë në kfalën e xhenazës, Allahu i uzoft. Haun e kupton njëri vallaj me konlar, po vjen te vore, tash njëri çudit, e din që nështa masi ajë Koranin. Edhe përrin për jashtë dhe kish nuk merrm sim pse kësaj, Allahu nuk që këto. Allah, në të vor, të vor, e di çfarë zëmërshën këtu. Allahu na rujt. Vjen te vore, vjen. Te vore vjen, është dëgneshë. Nuk i bota msim që muqju me lagat të durr, që si ka lagë nështa kur me abdes at ftyrë me lagë. E më këthuj pëka kibla, Allah ha këmërë me falë namazë gjinazës, nëse ajnë qatëmë me nuk mërë mësim, kur mërë mësim? Por nësë kemi qëfar të bëjmë. E jonë është ti parasitim, jonë është ti thrasim, ti mësojmë, e jonë është që ti fëtojmë me të mirë dhe të lutim allë është allë është që zotë Gjësisti, i gjithësisë ti, ti odë zanë amë. E nënkadrujmë në të të të të të të të të të të tërë dashkuroj jomoja unë çmoj shumë kom qenë me hykërat të mosh Mitrovic derisa nuk jomardh po ti fjal vetëm zonë që kanë dëzujshë sorrë se shtho më larg në fund xhamit dekon kima ki shumë se vajte po asha e kam në çast se vot nëse vin Mitrovic se ti atë çmoj shumë domethënë shumë nuk e ndim shum edhe shumë pe lizerata edhe kam respekt madh por ti më ston adoren sa dihet kush adhuron ja largasaj po ja ti gjoshën fol po ti çmoj shumë kom qef shumë kom xumoll domethënë sidomos afër punë çamimin që po vjen te pazari aty po ndoqet çfarë punitas kjo është e vërtet edhe një pyetje tjetër do sa me ditë zoti mësfastroft dhe senduaj që gruaja është atë zona edhe tash ginekologji ose ginekologja ta bën një pyetje apo domë kështu gruan apo domë kështu atë frytën e saj tash cilën do të më von për zgjigjet domethënë mes qinëtin e dy apo mësfastroft zonë po në sendozën po e qartë selam aleikum allahu selam allahu Dhe mërë që allahë të shpërblevë për respektin dhe për fjallet, dhe se allahë në gjelalu që në bashkën të mira, dhe të në bënd nga ata që gjithë mund përfitujmë nga njëri tjetëri. Së përket ardhjes njëri shkon, gjumaja do tëtë nuk është si kurse në mazë e rëndam ta. Në mazë e rëndam ta do tëtë njëri shkon e falë në mazën dhe del për gjemis. Gjumaja ka dhe një pies shtojtës, e ka hytë bën e gjumaj, A tani rën këtra asojmë me shkuat atje ku i flan zemrën dhe kënaqen duke dëgjuar atë që legjeron. Edhe pse mendojnë që në mes në Kaxhamia aty të dëngjon fjalë të njënë mira. Në kanë u me llodh veten ose ose me ngarku veten më oraq larg duke ndëru qytetin për shembull për ta dëgjuar një hutbë. Por nëse çonse e bën, padurim se kanë ka të njëjtë problem. Ka se pejgamberi sa them ka përmendë ditën e xumë kur ecë me te për ditën e xhami kohën më të madh tek Allahu i mënduar, thotë. Por Po tham, nuk duhet këtë të bëjtë si një loj uh, si nështa ngarkese për ty që nga njerë nështa edhe du është më ngutë ose me në një punga se pa dushem dhvynë bagi ko ma më bogate, edhe më bogatë edhe marmi të rritë që me shkuat tjetë tjetëri hoqë që ki qef me në gjuhë e kështë të mëllot për këtë arshyë po thamë që uh, te shkuat tjetë ku të flenë zamra më teper ku përfitër më teper duke mos shkaktuar në një po tham, por кем apo ndonjë fjalë me ata që ki për rreth. Me thonë se këto sfalo, jo ja, jo. Ja. Unë besoj që çdo hut bëj djemas në përgjithësi musliman kanë çfarë kan të ngjojnë gojëlor, kanë çfarë të mësojnë. Por njerëz nga njëri diku ti pëlqen më tepër. Katëna për shembun djematë që falën tona, por djemëshkun e falën dikun tjetër. Falën te hoqja tjetër por djemëshkun falën diku. Ka këse njerëz, ju pëlqen më tepër stili, metoda doni hoqja caktuar Alhambra që kemi me zgjidh. Përpara nuk kemi pas këtë mundsi. Do të thotë kanë qenë të kufizuar a gjemijat, ku një menë njeri u ka posë mësi me nëgju diqka ose, me, me, me, me mësu diqka nga, se ndoshta dhe në plët gjemija, e është legjeruar, hytë bëveç në gjuhë në Arabe, Kazbri, Të Hoxha dhe Kaq, të ashtë elhamla, kemi një lodhëshmëri, kemi një koloret të ojëllar, elhamla, kudë që të shkojsh mund të, për, të përfitërsh. Andajti, përmbaja asaj që të flezamëra më tep edhe me lejnë e lagjën levala, sotë që ma tepër të munduash për të përfitu ma shumë, në këtë e tim ki sëvapë dhe ki sëvapë dhe ki sëvlem ma tepër. Se përket pëjtje se dytë, këtë pëjtje dyt, nuk shkanë në qofë se ndodhë, apo nga se nuk e di më rëthana si ndodhën, por në esencë, në esencë do të në qofë se rëzikohet jeta e nënës, dhe nuk mund shpëtojt jeta e saj, përvec se me abort Ktu do të thotë ka një parashtrim ku lejohet abortimi i fëmyrës për ta shpëtuar jetën e nënës. Por kush e vlerson kët? Nuk mund ta bën kët një mjek. Po duhet të bëhet një komision mjekësh apo të thotë vlersojnë se me të vërtetë, me vërtet, si të vërtetë, sipas të gjitha gjërave, situata e nënës është në rrezik. Ju ka mundësi me që në rrezik, por është rrezikuar jeta e nënës dhe nëna më ai vdekën lut Allah por po flas po flas ka aspekti i shkaqeve i sëbebe që ne i shohim nëse mjekët vërtetojnë më të vërtet se, se jeta e nënës është kritike dhe është rrezik do nuk mund shpëtohet nëna nduje përveç se duke i yekuv miu do të thotë para koa atë këtu ka do të thotë një rrugdalje fetare për ta shpëtuar jetën e nënës por thar duhet me qen shumë shumë të kujdesshëm dhe të vëmendshëm dhe të sigurt në marrjen e vendimeve të Tilla. Enkuadrojm edhe telefonatën e fundit personte. Aleikum. Aleikum salam. Ehm, um, hojë bani fikë. Po, rna. Jam 15 vjeçore, kam dëshirë në një ambulancë të trigjet, të trigjetë vazhdimisht të fol ditën për ndullesë të lëmin e ta. Në fjalë të vurtas, të para, gjithmonë nuk kanë kundërshtuar përfitërsan, nuk kanë kanë këtu, kanë këtu spiës, në nam ka fëmësinë për bankë tani, nuk kanë baza drësia a shumë tani era, çka unë um, kisha thonë këtë rast më bó. Selamuleikum. Ollë është problem tash na me i verifikuar gjitha këto kërstime a do të jenë këto apo nuk do të jenë. Ka shume raste kur kanë kërsinu por kër kur e ka paqë fëmia është i bindur, është i vendosur, kanë një dorë. Qase kurkosh nuk ka sa me u biyet në vet, por bindën e dikujt ato. Nuk e bën kët. Ne nuk kam çafçi më ndodh asnjë forktim asnjë gërvishjas asjë në familjen tonë të largasoj prindve tu. Nuk kam dëshirë, mirë pa jonë është që të spjegojmë dhe sharojmë vendimin fetar, ato që Allah në ka obliguar. Allah të ka obliguar që pasat të futështë në moshën madhore të mbuluash. Këtë Allah të ka obligu. Në qëfështë dikush me dhunë të e këshaminë, nuk lëndë, të kështrejtë tënë, atër ti e penguar nga vendosje shamisë, në këtë rast, në këtë rast, atërë do të tëtë pretë rastin, do më thonë, e voletshëm kur e vendosje shaminë. Sigurisht dikush për shemb, ti do më falaj shtysh lën, do më fal shtyn. Të duhet gjithmonë të dentu më fal, edhe pse ai po shtyn. Dhe rsoa ti apo mundsi apo më fal. Por ju më lënë namazet. Pra nëse një herë kanë kërcënuar, nuk do të terminon kët gjithmonë. M'kan thonë një herë baba, e çat, çespishmis, e tash rri që është zbuluar tankon. Jo, përpjeku. Që një herë provoja dorë të kurejtë shamin, edhe bon sa për pak nikoca të tuar, ndoshta do zoti që leuala bën zgjidhje ka shumë otomane muslimane që fillim kanë vujt, kanë hijë, kanë pas pore, pore ja kanë dal, kanë fituar kët betej. Dashë kan pa prince, kjo është bindje, kjo nuk është diçka që luhet me të. Nuk mund të kërcënohet kurkush ndër rrym. Ai dua të them që Allahu thotë vetakullahu mestata. Keni frikë Allahut, keni mundsi. Përpieku mundohu, madje edhe provoja me vendos, sikon ja çfarë po bëhet, kështu nuk mund të tash të parashikojmë çfarë do të ndodhë, dhe në bazë të parashikimeve të pasigurta ta anulojmë një vendim fetar, nuk mund më këtë ta bëjmë kështu. Allahu të ka obliguar me vendos samin e pastaj pas vendos samis, pasojë që mund të ndodhin, pastaj mund të mirë të parasysh se çfarë duhet të bëjmë më tutje. Nuk mund të marr përgjegjësi që ta mos e vendos samin, nuk mund të marr përgjegjësi, por as nuk kam dëshirë që edhe, në anë të e ndoshta, e, me të ndodha ajo që do të shtatë print kan krustumet me me me debungers epi apo diçka jetë më tepër. Por megjithatë un do ta them atë që Zoti na ka obliguar ta themi se gruaja femra pas sa të futet në moshë madhore e ka përgjegjëm që të mbulohet. Dhe ka mundësi me pas në këtë tempak probleme, mund të ketë në këtë tempak presione, por duhet bën sabr. Duhet duron dhe me lenjën Allah xhallehu ala në çfarë treguohet e këmbgulur, treguohet e vendosur, e lut Allahun për rugdolle, me lenjën Allah xhallehu ala do të bëhet rugdolle sikur që i është bërë shumë shumë premtuesve tona muslimane për ka të tira shumë që kanë betur ende, duke e, u dhunuar fatkecisht, duke u shtuar mbitu dhun e, e, e ndryshme, duke përretuar presjone, por me gjithat, me gjithat në që se bën sabër, Allah u gjerë le ola të bën rrugdali. Me ka që edhe na erdhëm në fund të këti emisioni shikunë në ruar, pyjtje pas pyjtje, inkodrim pas inkodrimi, rrës Allah në manuar që të kemi përvituar nga ajo që kemi dëgjuar dhe kemi thënë, dhe ajo që është thën e qëluar, pa dushim se është sukses pe Allah të më duar, nërsa të ku kemi gabuar, është piesë për bërse e natyres, së njeri u që është i dabët dhe më met të meta, Zotin a plëtsof më të mirë, në mësof të atë që në bëndobi në mëndsof që të praktikojmë atë që edhim në mënyrën më të mirë dhe më duar. Me kaqë, po i dho fond, dhe në të kiminarëshëm, Zotin ruajtë. Asalamu As alaikumu